Mintha a levegővételért is folyton küzdenie kellett volna. Teste kontrollálhatatlanul remegett. A férfi két ujja közé csippentette a kést, és rámutatott vele. Egyenesen a szeme közé szegezte, majd lassan mozgatni kezdte előre. Margie neki nekinyomta a hátát a falnak, és megtörhetetlen bűvölettel nézte a közelgő pengét. Jaj, ne! Kérlek, kérlek! akarta mondani,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 a sovány férfi térden állva a nemi szervét szorongatva üvölt. A harmadik férfi, az óriás, vértelen sápadsággal nyúl valami felé a földön, nyilván egy fegyver után, nik. És végül az üvöltő romlott gyerekek, akik vadállatként marcangolnak valamit, ami tébolyodott kétségbeeséssel forog és rúg kapál előtte, Margi. Mindezt egyetlen pillanat alatt fogadta be,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 Halott volt, mielőtt földet ért volna. Sűrű, sötét füst és szikre eső töltötte meg a levegőt, a vörös vadász ing lassan elfeketedett. A férfi karja és lába görcsösen rángatózott. az üst tartalma kiborult a földre. A nagyfiú sziszegve visszaíra a barlangba, a többi gyerek követte. Nick alig látta őket a sűrű füstön át, látta viszont Margit megmozdulni, hallotta a nyögését.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 A csend hálóként ereszkedett rá. Megdörzsölte füstelt element szemét, áthunyorgott a tüzön, és látta, hogy Márgyi megpróbál feltámaszkodni a fél könyökére. A mesztelem fiú egyedül állt a sűrű füstben a ketrec ajánál, fekete szeme, mintha Nik felé fordult volna. Ki lehetett az? Nick azt tudta, hogy biztosan nem közülük való. Aztán látta, hogy a sovány szikár férfi belekapaszkodik a ketrecbe, és megpróbál felállni.